«Гроші маю, завтра вранці з'явлюся. Бувай!» Відходить на сторону, говорячи. «Брат мій, як сталося? Арешт. За напад? на Навченицю. Неможливо. В газеті стаття і фотографія страшна. Як маньяка. Він? Неправда. Ганьбаж мені на службі. Фільмів знають. Ох, хребра, мов поранені. Вертається до Таїси. Вона руки до скрунь поклала, тужачі. І вам, клопіт, як мені, ваш менець, а я? Він убивця і зрадник найчорніший. Вчинок пекла. Так грабувати і так ламати слово, кого я любила, падає в крісло, як підкошена. Заварилось, бурмотить Аркадій, хай чорти розірвуть мені грудну клітку, щось робити треба. Брата витягти і Олега станете. Найму правника, якщо треба. Спершу забути жах, бо опалює мені труйним вугіллям душу. Закривши обличчя долонями, Таїса затримтіла в беззвучному риданні. Дорога моя, втіштеся. Цілуючи, гладить її голову, пригортає все пристрасніше, вона безвільно схилена до нього і враз відсторонилась. Мені вихор на серці з кривавою борозною відходить від нього, Постоявши, торкає фортеп'янні клавіші. Не гнівайтеся, пізнавши, чию річ гратиму. Біжить мелодія з-під її пальців. Олегова, в'язана празниковість давніх мотивів і навіженість модерних, але я поміркований споживач. На дні адовому згадала б цей стрій, Горюча журба, ніби в пориві до часовні, де вже не камені складено в стіни, а світила з височини. Від бідоти земної душа, руйнуючись до останніх кровин, туди спішить і поволі світлішає в надіях. Знов грає. Закінчення в поклик на високих тонах. Вражена вступає, як снохода. Він підбіг і провадить до столика, дав вина завів танго на електрофоні, обережно почавши, закружив її в танці. Забудьмо на час примари з неспокою. Наш потік життя стаєм серед нього, на човен з рожевим вітрилом. При столику, коли він зготував вино, простягла руку. І в мій келех добризнути каплю розради. Година окраденого. До дверей через коридор куваті переходи наблизив лев. Жебрак, супроти самодумства, приходжу по милостиню. Знов даремно ждав дві години. Занедужала, подзвонила б зразу. Образилася жорстоко, могла б потерпіти, молив її. «Немає дома?» – стукає. Двері відчинено, чути голос літньої жінки, господині Мар'яни Кіндратівни. «Хто?» – виглянула. Заходьте, хоч порядку в безладді, ви до Таїси і далеко, на вакації. Флорідська пташечка там, зробила в жесті, мовляв, далеко і сховалась. Давно, з несправжньою байдужливістю, спитав Олег, голос господині всередині за капелля. Їй казала, як дотці, куди дурна, чи послухає, закусила уздечку і з осліпу, як помішана, недавно поперлась. Чиститься щось залізне У досадливий брязкіт І виглядає обличчя в тому настрої Жаль, добра, нервова Огонь кидається то в церковні двері То в чертячі При водяному млині Лютий скрегіт розриває слух В тон обличчя, що виглядає Була б матір її, Сказала б на розум Де бачити доріжку Мідний гул, як відзвін від начиння А той повіз зоблизник, Звук скиглистий вмить, мов, об сковороду. «Повіз, хто?» – повільно питає Олег. «Ви не знали? Конструктор з мешачими вусиками, принюхливий тарагон. На два тижні вдвох я б йому шваброю почистила гнилу душу, тільки зманює. Рохітливий гармидер, як від барилок, і відповідний виріз обличчя. «Чого ви, як тінь? Її треба було в руки брати». Розумію, ви тихий чоловік. Шкода, так сталося. Печально, бренючий звук, як від пересувного фаянсу чи скла, а враз торох зваленого і настрій обличчя схожий.